Nebună. Pista șapte Abia a avut vreme să mă feresc, lipindu-mă de zidul care înconjura curtea. Hergelia care venise în goană nebună pe uliță, se nepustie neprasnică în arie, împășurată într-un uriaș nor de praf. Odată intrați în arie, caii mai alergară, ce mai alergară în roată, se domoliră și se opriră. După ei, pătrunță în curte, încă doi cai în spume. Erau doi armăsari care, numai că nu vărsau foc pe nări. Pe unul, mai târziu aveam să aflu că-l cheamă Hasan, călărea o fată subțirică, trasă parcă prin inel cu părul galbui și lung, despletit și răsfirat pe spate. Pe celălalt se afla adunat Gem un băiețandru cârn cu fața cioplită în piatră, pământie și ochii pieziși. băiețandru purta un strai vechi și avea pe cap fes roșu ponosit cu moț negru. Fata era încălțată cu o pereche de cipici moi. Băiețandrul, care nu părea să aibă mai mult de 10-12 ani, era de Oprirea Opriră brusc caii plini de spumă, descălicară și venirea lângă noi. Se înclinară până la pământ în fața tătarului. Pe urmă clipiră des și mă privire cu abia stăpnită uimire. Primarul găsi de cuvință să mi-i prezinte. Fata mea uruma și fiul meu urpat. Ține minte, slugă, să nu-i atingi nici cofloare. Mistragi, ca lumina ochilor! Uruma și urpat zâmbiră fericiți și se lipiră de tătar. Tătarul îi mângâie pe creștete. Te cură toți trei, te și eu. În arie, ca ei risipiți, se apărau cu cozile de roiurile de muști care nevaliseră asupra lor, și, întălătați încă de goană, se mușcau între ei. Îi numărai. Erau peste treizeci, bașca, mânjii și cărlanii. Tătarul mă arătă cu degetul și le spuse copiilor. Câinele ăsta necredincios a intrat acum în cea slugă la noi. E un fel de haimana, știe de toate și nu se pricepe la nimic. O să-l suferim printre noi să ne facă treabă până la toamnă când se întoarce păcătosul de Ismail de la Techir Gheol." Uruma mă privi cu bunăvoință și-mi surâse. Îmi surăse și urpat. Amândoi îmi sură să se sură de unui câine adevărat, pe care, dacă vrei, poți să-l comăgești or să te joci cu el. Vă gândi că dacă mi-aș da puțin o ste neară de intra la amândoi pe sub piele. Nu -mi prin minte că n-aș avea ce să fac sub pielea lor și le surăsei, însă cu surus adevărat, omenesc. Urpat rosti. Câinele necre din e din jos, din tios ca un lup. Da! Zise urma răzând, e dințos ca un lup, dar nu e lup, e câine necredincios. Le răspunsei, de, așa am venit pe lume. Să reșit, tădu din cap și grăii, după părerea lui, vorbea adânci. Fiecare om bine pe lume, cum îi e scris să vie. Iarăși tăcură toți trei, tăcui și eu, tăcui și le luai seama. Totdeauna luam bine seama oamenilor pe care îi slujeam. Voiam să nu-i uit câtă viață voi avea. Era aceasta una dintre multele mele ciudățenii. Voiam să nu-i uit pe cei care-mi spuseseră un cuvânt bun și, cu atât mai mult, pe cei care mă bagiocoriseră și mă loviseră. Acum mă uitam mai ales la urpat. Pe urpat nu-ți venea să-ți arunci nici mucii. Era mărunt, zgâit, crăcănat, plin de praf. Îl găsi urât chiar pentru un pui de tătar. În schimb, tătărușca, de cum o văzui, mă robi cu sufletul și mă robi cu trupul. Dar mă robi, nu glumă. Și cum nu m-ar fi robit, Doamne? Era înăltuță, subțire ca trestia și avea ochii verzi ca iarba. Dacă ar fi adiat, vântul ar fi înfășurat-o și ar fi regănat-o într-adevăr ca pe o trestie. Însă, în seara aceea, Dobrogeană, și acolo, în derăpănatul sat tătărăsc, Sorg, vântul nu adia. Văzduhul, prin de era greu, apăsător, cald, văscos, deși soarele, ostenit de lungă e călătorie, asfințise. Urpat, făcu ce făcu, și se topi. Uruma a rămase ca din întâmplare prin preajma mea. Mă privi o dată, mă privi de două ori. După aceea se rușină de ochii mei și se uită într-adins în altă parte. Mult timp, spre adânca mea părere de rău, nu-și mai întoarce fața galbenă și rotundă ca luna către mine. Tătarul îmi porunci, tu, câine necredincios, ascultă ce-ți spun. Mâine în zori o să-ți arate uruma unde e tabunul meu, tabunul pe care îmi pasc de obicei caii. Acum răbăniți vă duceți-vă și adăpați-i pe saturatele. Porunca nu mi-o dăduse numai mie, eu mi o dăduse și urumei. Între timp, caii se adunase răstol în partea din funda ariei. Nu se mai mușcau între ei, și mai se apărau cu cozile de muște. Cei mai mulți erau roibi. Văzui și câțiva care aveau părul negru, de păcură. Toți erau mărunți, vânjoși, cu coame și cozi lungi. Cărlanii și mânjii se zbenguiau mai departe, neosteniți și se fugăreau. Armasarul Hasan, într-un colț al ariei, înghesuia o iapă tânără, o mirosea și necheza ușor, ca și cum ar fi vrut să îngâne pe nas un cântec de dragoste. Stăpânul meu intră și el în casă, după tătăroaică și după urpat. Uruma își înfrânse sfiala și căpătă glas. Vino cu mine, ca nu n-au mai băut apă de azi dimineață. Trebuie să-i adăpăm numai decât. Plecă! Mâncând-o din ochii, mă dusei după ea, de parcă m-ar fi chemat să-mi deschide porțile raiului lui Allah și să-mi dea un înăuntru. De cum făcui primii pași, mi a dusai aminte că sunt schilod și încercai să șchiopot cât mai puțin și să-mi ascund, măcar de beteșugul. Nu-i zbuti și mă copleșiră deodată sila și rușinea. Sila mi-era de mine, numai de mine însumi. Rușinea mi-era doar de uruma. Mergând ca sluga după stăpân la un pas în urmă, ne îndepărta în partea din spre uliță a Ariei. Acolo se afla fântâna cu roată. De capătul frânghiei de cânepă spânzura gol și uscat tobă burduful de piele de bou. Socotii după lungimea frânghiei că fântâna era, ca toate fântânile din câmpurile uscate și pietroase ale Dobrogei, grozav de adâncă. Știapul de adăpat caii de lângă fântână era lung, larg și înflorat cu semne cioprite cu dalta, care, la prima vedere, mi se părură încălcite. Când îl cercetai mai în amănunt, mă dumerică știapul tătarului nu era altceva decât un vechi sicriu grecesc de piatră, scos cu prilejul cine știe cărei săpături din ascunzișul pământului aspru. Tătarul nu se mai arătă, însă, urpat veni zburând, ronțăind zaharicale și mânuind un harapnic cu vârful despicat în trei. Început să le rotească repede deasupra capului, cu multă îndemânare, și să pleznească din el. Îi sticleau ochii. Pocnetele harapnicului îl îndărătau și îl făceau să rânjească. În lumina puțină a serii, mi se păru că se asemăie unui mic zeu, cârn și crăcănat, căruia îi place să dezlănțuie fulgerele și trăsnetele, spre și a și pe muritorii de rând. Caii care îi cunoșteau porunca harapnicului lui Urpat, nu numai că nu se înspăimântară, dar se apropiară de șgheab, bulucindu-se și înghesuindu-se. Uruma îl mângâie pe coamă pe Hasan, care venise lângă ea, și zis tu, slugă, ai să scoți apa din fântână, iar eu am să te ajut să răston burduful în șgheab. În gura tinerii tătăroaice, vorbele românești, deși ușor stropșite și scălciate, sunară frumos. Mă sprijini de buduroiul fântânii și de reteveiul care împiedica roata. Burduful se prăvăli cu huiet în golul fântânii, îl auzi cum pocnește apa, cum gâlgâie și se încarcă. Acum învârtește roata în cealaltă parte. Știu, stăpână, și pe la noi prin Deliorman sunt destule fântâni cu roată și cu burduf. Nu găsi de cuvință să-i spun cam pe unde se află Deliormanul. Poate nici n-ar fi vrut să știe. Zise încet, Doamne ajută, îmi adunai puterile și învârti roata. Burduful mare, plin cu apă, era greu. Mă îndoi spirarea am trosni, șalele-mă săgetară, fruntea mi se umplu de sudoare. Nu mă lăsai în frânt. Urpat, care mai văzuse și alte slugi scoțând apă din aceeași fântână, se uită la mine și rânji. Uruma mă privi și ea, încercând parcă să măsoare vigoarea. Icnii, îmi încleștai fălcile. Burduful a la abuduroi. Uruma prinse burduful. În Acum slăbește roata. O slăbi. Tătărușca răsturnă burduful, armăsarul Hasan mușcă în dreapta și în stânga și-și făcu larg. Și între cai, ca și între oameni, era tot pe mușcatele. Domnea și între ei, ca și între oameni, tot legea celui mai colțos, tot legea celui mai tare. Învață, Darie, învață și ține minte învățătura. Caii ceilalți, câți apucaseră să ajungă la șgheap, Însetați, începură să ia apa limpede și rece. Luai burduful slăit din mâinile urumei și-i dui iarăși drumul în golul înturecat și răcoros al fântânii. Urumea nu mai spuse nicio vorbă, nici eu mai spuse nimic cai care își potolise răsetea voiau să mai stea cu botul în șgheab. Urpat însă îi alunga cu harapnicul și îi mâna în dosul casei. Pe armăsarul Hasan, care părea a fi cel mai îndrăzneț, cel mai îndărătnic, tătărușul fu nevoit să-l lovească de câteva ori cu harapnicul. Acum, lângă șgheab, se înghesuiau mereu și mereu alți cai însetați. Mai bine de un ceas, asudând și scrâșnind, scosei apa din fântână. Carnea am pe urmă mi-a morții. Nu mai simți. Lucrai repede cu deznădejde, pentru că nu știu de ce mi se păru că niciodată nu voi zbuti să scot atâta apă din fântână, încât să satur întreaga Ca Cai însă se săturaseră. Rămaseseră Rămăseseră lângă nu numai câțiva mânși care mai mult se țineau de hârjoană decât de băut. Urpat, presnit de două ori cu haramnicul, îi mai lovi și cu codirișca și izgonii. Uruma mă întrebă. N-ai ustenit?" O minții cu sânge rece. Încă nu, stăpână, aș fi în stare chiar s-o iau de la început." Nu mă crezul. râse, râse și mi întoarse spatele, mi întoarse spatele și plecă. Odată cu ea plecă și urpat. Asfințitul își tăduse de mult, duhul. Înalțai ochii și mă bucurai găsind deasupra satului tătăresc sorg, cerul drag inimii mele, cerul fumuriu, spuzit de stele." Pământul era cum era, dar cerul rămânea totdeauna frumos, chiar atunci când se acoperea cu nori vineți. Era bine, și mi era bine. Bine? Rusei să spun, așa bine să le fie dușmanilor mei, însă nu mă îndurai. Dușmanii mei trebuia să aibă parte de chinuri ceva mai cumplite. În care se lăsase nechemată de nimeni, auzi dincolo de imaginea satului, spre răsărit, foșnind ca o uriașă pădure bătrână, marea. Mi-a dus aminte că mai înainte mi-arsese gura de sete. Mă aplecai asupra șgheabului. Băui apă din în tocmai cum băuse Hasan și cum băuseră și ceilalți cai. Împotoli setea și mi-o prea potoli. Mi se umflă și îmbolvorosi burta. Tatărușca. Tătăruși ca uruma prin străveziul serii, moșmonea prin casă. Nițelul supărat îi strigai, Dar eu unde mă culc, stăpână?" Eram sluga lor, nu făcea să mai strige pe mine prea multe vorbe. Poate s cotea că și așa stricase destule. se întoarse și mi-arătă cu mâna un șopron acoperit cu scaieți. După aceea se pierdu în cuprinsul casei cu o singură fereastră luminată. Mă dusei unde mi-arătase să mă duc. Acolo aflai, întinse pe pământul bătătorit, câteva piei uscate de oaie. mă întinsei. cât eram de lung mă întinsei. oasele în pârâiră. carnea mi se dezmorți și începu să mă doară. Parcă mă bătuse cineva cu parul, poate de o steneală, poate de foame, poate și de una și de alta, mi se împăie înjenirea ochii. Acum am să ador, îmi spusei, am să mă împac cu soarta și am să ador. Cu soarta mă împăcai însă de adormit, nu adormi. mai somnul. În locul lui veni încet, cu ușor de motan desculți, tătărușul. Rânjii și îmi aruncă, așa cum se aruncă unui câine, un cu uscat de pâine și un hartan de oaie friptă. Le prinzi din spor, Mă ridicai în capul oaselor și mâncai. Foamea mi se ostoi. Mă lungi din nou pe piele uscate de oaie și mă gândi la uruma. Nu trecu mult, se îndură maica domnului de mine, căută somnul, îl găsi, mi-l trimise. Odată venit, somnul m-a dormit, odată a dormit, dormi îndelung. Somn netulburat dormi îndelung și nu știu-i când se scurse noaptea. Mă trezi în zori, tras de picioare. Hei, lenc, lenc! Înțelesei că glasul era al urumei și că pentru ea eu eram lenc. Așa binevoise să mă boteze stăpâna mea cea tânără, Lenk, adică șchiopul. Mă bucurai, numele nu-i venise acum și la întâmplare pe buze. Se gândise la mine noaptea, poate nu dormise nicio clipă, poate toată noaptea se gândise la mine, numai la mine, dar, dar dacă mă înșelam. Capitolul 8 Lenk Cuvântul vechi, pe care chiar tătari îl foloseau rar, îmi la plăcut urechile, ba chiar îmi plăcut de binele. binelea. Începeam bine ziua, începeam cum nu se putea mai bine ziua. Tăm, doamne zile, tăm, doamne zile! Mă frecai repede la ochi ca să șterg urmele somnului. Uruma, văzându-mă treaz, plecă și mă așteptă la fântână. Nu mă uitaai la ea. Scotai un burduf de apă, le răsturnai în și mă spălai pe mâini și pe obraz. Tătărușca nu mă scăpă din ochi, când isprăvii zise ca pentru sine. Sluga Ismail nu se spăla niciodată. Din pricina asta tata îl înjura mereu, și pe turcește, și pe tătărăște, și pe românește. Aș vrea ca tu să te porți în așa fel încât pe tine să nu te înjure niciodată, tata. O privi, adânc de tot o privi. Ochii ei mari și verzi, nițeluși strâmbi, obrazul ei galben și rotund ca obrazul lunii pline... Întocmai ca obrază lunii pline, nasul ei mic și sprâncenele ei arcuite, de ce n-aș spune? Mame și mă îmbătară. Părul lung și gălbui ca orzul copt era gros și lucios. Acum și el ținea strâns în jurul capului cu o panglică subțire. Sânii mici și se zbăteau ca doi pui fricoși de vrabie sub bluză albasă de mătase. Șalvarii, șalvari erau galbeni, iar în picioare a aporta ca și seara trecută, cipici de postav turchez, cipici ca toți cipicii, moi și fără tocuri. Îmi dusei mâna în dreptul inimii să o mai potolesc, mă uitai sfios fios în jos și îi zâmbi. Uruma se uită în altă parte. Trebuie să adăpăm iarăși ca Să-i adăpăm, stăpână. Fântână. Burduful gol, burduful plin, șgheabul. Iarăși burduful gol, iarăși burduful plin, iarăși șgheabul. Ai ostenit, Lenc. Nu, stăpână, n-am ostenit. B Ai ostenit, Lenc. își lac de sudoare. Mă prinsese cu muța în sac. Nu mai aveam ce zice. Se cuvenea să mărturisesc starea adevărată. Da, am ostenit, stăpână. Am ostenit, însă nu de tot. Mărturisirea mea, deși sinceră numai pe jumătate... O mulțumi. Zise dulce. Hai, Leng, hai să mergem. E târziu. Cerul era alburiu. Luna de var se uita chioruș și la mine și la uruma. Dinspre mare, vântul adie cu răcoare. Undeva, prin apropiere, mă căiră niște rațe, gâgâiră un câr de gâște, lătră un câine, cotcodăciră câteva găini. Uruma deschise poarta îl prinse pe agerul armăsar hasan, se ținu zdravă în decoama lui și încălecă. Luai și eu un cal la întâmplare și încălecai. Când călărești pe deșelate, o știam de mult de la noi de acasă, de la Omida, trebuie să te ții bine de coamă și să îndemn calul la mers cu calcâiele. Altfel, altfel, calul te trântește și te alești cu gâtul frânt sau, în cel mai bun caz, cu câteva scântituri. O luăm înainte și începem alergarea. Hergelia întreagă părăsi aria și se ne pusti după noi în ulița largă, întortocheată și plină de praf moale, adânc, albicios. Cerul care își schimba culoarea de la clipă la clipă deveni lăptos, stelele pieriră, luna se veșteji. Cu tot tropătul copitelor nepotcovite auzi iarăși marea, fremătând ca o pădure veche, a cărei scoarță nu crapă și nu îmbătrânește și care nu-și pierde niciodată frunzișul. După ce ieșirăm din satul încă adormit, urma se lungi pe gâtul lui Hasan și l-a de câteva ori cu călcâiele. Armasarul mărunt, negru ca pana corbului, își înteți fuga. măținui la o lungime de cal în urma ei. Herghelia își da toată o să ne ajungă, însă nu-i zbutea. Cu cât ne depărtăm de sorg, cu atât goana noastră și a întregii hergelii se iuțea. Uruma, cu toate că îmi lovea mereu calul ca să țină pasul, mi-o luase cu mult înainte. Lipită de spinarea și de gâtul lui Hasan, se cuse parcă una cu el. Acum, deasupra mării, zarea se împurpurase. Dintr-o dată, acolo departe, unde cerul se topea în mare și marea se topea în cer, se iscă aprinsă, prevestind un răsărit falnic, trufaș, buza soarelui. Marea spre care aruncam din când în când câte o repede ochire devenise de un verde închis, crud, sănătos. Câmpul nemărginit și el mi se învățișea mai puțin măreți, acoperit cum era cu iarbă măruntă și aspră, cu ciulini, cu scaieți, cu mărăcini. Pe uruma roti armăsarul focos într-un larg ocol și l-opri. Roti și mi opri și eu calul. Fusei mulțumit că nu mă trânti pentru că în clipa următoare Hergelia lui Selim Reșit trecând în fugă de naluci pe lângă mine. Rusei să mă duc după ea să ajung și sosile să se întoarcă. Uruma, îngrijorată, îmi strigă. Nu te lua după Hergelie Lenk! O să mai alerge cât o să mai alerge și pe urmă să se întoarcă singură. Într-adevăr, Hergelia mai alergă preț de câteva sute de pași, își domori mersul, se-ntoarse aproape la pas și se răsfiră pe tabun. În răcoarea înviorătoare a dimineții, caii înspumați din care ieșeau aburi subțiri se apucară să pască iarbă aspră. Tabunul, în partea dinspre răsărit, se mărginea cu mare scripitoare pe care vântul, trezit de răsăritul soarelui, o obiciuia și o încrețea. Către apus, către tremează zi și către miază noapte, câmpul neted părea nesfârșit și era acoperit cu iarbă aspră, țepoasă, măruntă, cu scaieți, cu ciulini și cu mărăcini. În afară de cătunul tătărăs care abia se mai zărea pierdut lângă orizont, oricât ai fi scormonit cu ochii de părtările, nu mai întâlneai nimic altceva decât cerul alburiu al dimineții, marea pustie de corăbii, soarele rotund și încă roșcat și nesfârșirile de pământ lin, pe care se legănau anuri date în copt de grâu și de ors, de secară și de ovăz. Uruma nu descălecă. Întoarse armăsarul, îl cu călcăiele se lungi pe spinarea și pe gâtul lui și plecă în goană nebună fără să mai spună vreo vorbă. Mi se topiră și mi se scurseră ochii după ea până o înghițit departarea și nu o mai văzui. Rămas fără țipenie de om în preajma mea, mă uitai la făptura amjalnică și mă scârbi, până în măduva oaselor mă scârbi. Dormisem sub șopron pe niște piei uscate de oaie ca un vântură lume, ca un derbedeu fără căpătâi, îmbrăcat și încălțat. Straiele mi se pătaseră și mi se mototoliseră de țera greață să le vezi. Acru și mohorât în singurătatea câmpului și a țărmului, mă dezbrăcai în grabă și mă întinsei gol pușcă pe nisip. La început, nisipul umed și rece mingheță trupul și alungă din mine orice urmă de osteneală. steneală. Dârdâi un timp capul ca de friguri, din mi clănțăniră, însă nu trecu mult și soarele care abia răsărise se ridică prinse puteri și prinse strălucire. Se încălzi nisipul, se încălzi iarba aspră, încetul cu încetul mă încălzi și eu, pustietatea mării nu mai fu pustietate, prin largul ei, depărtat, trecură, venind din altă lume, ori plecând către altă lume, vapoare albe și vapoare negre. Lăsau dâre de fum gros în urmă vapoarele. Vântul de strămașul vițele întunecate le fărămița și le risipea până nu mai rămânea nimic. Trecură și corăbii vechi cu pânze. Pe tabun, mânjii și cărlanii sprinten pășteau, însă se mai și jucau. Privind când Hergelia și tabunul, când marea, când cerul înalt, care acum se albăstrise... Ostenii. Îmi acoperii obrazul cu mâinile și simții cum soarele mă pătrunde și mă umple de lumină, de vlagă și de dorință arzătoare de a trăi, de a trăi până la sfârșitul sfârșitului, când va fi să fie acel sfârșit. Așița se înteți și peste puțină vreme nu mai fuse în stare sorapt. Mă ridicai, alergai și mă zvârlii în valurile mărunte și foșnitoare. În notai. Cu o lăcomie pe care rar mi-o cunoscusem până atunci. În notai. Aș fi vrut să not până acolo unde marea se topea în cer și cerul se topea în mare, dar acel acolo nu exista. Mă afundai cu ochii deschiși. Când simți că mă nebuși, țâșnii la suprafață, făcui pluta și-mi odihnii trupul. Sub cerul albastru, mare albastră verzuie, mă legăna, ca pe un prunc mă legăna mare albastră verzuie. Pe tabun caii pășteau liniștiți iarba măruntă, aspră, țepoasă. Cum în mijlocul apelor altă îndeletnicire mai bună de pierdut timpul nu găsi, începui să mă gândesc și să mă întreb de ce îmi plăceau mie atât de mult cai și de ce eram atât de îndrăgostit de undele limpeze ale râurilor și de nesfârșitele nesfârșiri ale mărilor. Poate că, în urmă cu milenii, făcusem parte din rasa legendară a centaurilor. Poate că în cine știe ce parte a pământului fusesem luntrașor, corăbier. Nu știam. Nimic nu știam, dar mi se părea că mai trăisem și altă dată. Mi se părea că mă mai născusem de nenumărate ori, că mai trăisem de nenumărate ori, că de nenumărate ori mai murisem. Când? Unde? Amintirile din viețile trăite și pierdute erau tulbori și niciodată nu izbutisem să le deslușesc. Ori poate că nu trăisem altă dată. Poate că acum trăiam întâia oară. Întâia oară și ultima oară. Poate că imaginile de altădată care mă întristau, mă, nelinișteau și îmi furau somnul, erau amintiri din viețile cu totul necunoscute mie, ale miilor și miilor de înaintași din care mă trăgeam. Poate, poate. Delfini lungi și grași, argintii, fumurii, arămii, cu ochi mari, rotunzi și sticloși, săreau în jur. Unii se apropiau atât de mult de mine că puțin lipsea să nu mă atingă cu cozile. Veselia lor, joaca lor, mă trezire din săruitoarea și chinuitoarea mea visare. Înclătinai capul, mi scuturai, mă răsuci și, apucându-mă înnot, tăiai cu brațele apa spre țărm. Mă întinzei pe nisip și mă desmetici. Mă desmetici în numai mai pe jumătate. Mă ridicai în genunchi, privi cu nesați minunata hergelie de cai roș, mărunți și iuți de picior a să sălim reșit din sorg. Și cu cât o privi, cu atât aș fi tot privit-o. Oare de ce îmi plăceau mie atât de mult caii? Cum, de ce? Mai are vreun rost să te întreb Darie? Ție-ți plac caii, pentru că pe cal, tu, beteagul, Te simți om întreg, îndemânatic și ager, ca un șoim. Bine, dar de ce îmi place apa a râurilor, a lacurilor și a mărilor? Râsei de unul singur și pe când rădeam auzi celălalt glas al meu, Glasul meu din lăuntru, pe care numai eu l cunoșteam, Răspunzându-mi, Ție, Darie, apele râurilor și apele lacurilor, apele fluviilor și apele mărilor, îți sunt dragi pentru că ție, schilodule, în apă îți pieri sfiala și îți piere și stânjeneala, în apă mișcările tale sunt sprintene, vioaie, îți pieri și tristețea, în schimb te cotropește bucuria blajina vieții și toată făptura ta strâmbă, slabă, slută și urâtă, cântă ca o vioară vrăjită. Vioară! Eu și vioară! Bancă vioară vrăjită! Pe când mă întorceam spre țărm, notând în picioare, după a doua sau a treia intrare în mare, îmi dădui la o parte părul ciufulit care îmi căzuse peste sprâncene și peste ochi. O zări pe urma. Tatărușca venea spre tabun în goană turbată. Armăsarul Hasan parcă zbura. Soarele se apropiase de cumpăna cerului. Întelesit că tânăra stăpână mi aducea prânzul. Prea aproape era de țărm ca să mai am timp să ies în apă, să fug pe nisip și să-mi acopăr goliciunea. Ajunsă lângă straele mele, tătărușca-l opri pe Hasan dintr-o singură smucitură, sări pe nisip, puse jos coșul cu merinde și ulciorul. Socotind că o să mai stea ce o să mai stea pe țărm și apoi o să plece, mă răsuci și notai mai în larg. După un timp, întorsei capul. Goală cum venise pe lume, uruma înota spre mine, despicând apa cu brațele. Vrând să mă feresc din calea ei, o luai într-o parte. Tătărușca, văzându-mi dorința de a nu o întâlni, se detea fund. Peste câteva clipe îmi sări ca un nufăr galben în față. Mă opri și mă uitai la ea. O văzui cum își adună părul de culoarea orzului copt cu mâna și și l aruncă pe spate. Mi se păru că obrazul ei rotund ca luna plină, cu pomeți nițeluși ieșiți înainte, cu un nasul mic și ochii pieziși, e pline de un farmec fără seamăn. Sânii pe care, tânăra am stăpână sălbatică, nu se sfia să mă lase să-i văd, aveau sfârcurile mici și roșii și se asemuiau ca două picături de rou cu gutuile date în pârg. Acum, marea devenise verzuie și străvezie ca văzduhul din întâiul ceas al dimineții. Lipsit cu totul de minte, m-aș fi dovedit dacă aș fi închis ochii. nu închisei, din potribă. îi holbai cât putui mai mult. Trupul puțin al tătăroaicei era tot așa de gălbui ca și obrazul. Pântecul subt, mijlocul subțire, mici șoldurile. Cu mâinile lui iscusite, chiar Dumnezeu numai rare ori îți putește să făurească asemenea făpturi fragile, de care, fără îndoială, până la urmă se miră el însuși. Râzând, urma întinse mâna. Mă apucă de ceafă, mă apăsă, pricepui care era voia și mă ascunse în afund cu ochii deschiși pogorâne ne întârziat în adânc după mine ca o lungă și stranie vietate de apă. Amândoi eram goi, cum goi se spune că vor fi fost oamenii în paradisul pe care l-au pierdut repede atunci, la începutul leaturilor, când va fi fost acest fabulos început. Tătărușca din sorg, care parcă se născuse în apă și trăise până atunci numai în apă, alunecă pe lângă mine ca o zvârlugă. Întreagă tâmdete un bobărnac peste nas și se năpusti ca fulgerul sus... O găsi la suprafață făcând pluta. Îmi strigă, «Lenc, ești grozav de urât, Lenc! Ești slab ca un țipar și ai nasul lung, Lenc! ce -ți trebuie ție un nas atât de lung?» «Chicotii!» îi răspunsei, «sunt cârn!» «Nu!» zise răzând ruma «am uitat bine de tot la tine, nu ești cârn! Din nasul tău, un meșter îndemânatic ar putea acroi cinci nasuri de tătar!» Râsii și eu și mă îndreptai notând repede spre țăr. Acolo, fără să mai aștept să mă usuc, mă îmbrăcai cu straiele mele mototolite și pline de pete. Totărușca mai notă un timp, pe urmă părăsi și ea marea. Mă prefăcui că nu o văd. Mă depărtai și urcai mărunta ridicătură care despărțea plaja de câmp. Un șarpe vărgat fugi și se ascunse în iarbă. Îl căutai să-l prind, să-l descând, să-i smulg dinții și să mă joc cu el. A avut noroc șarpele nu-l găsi. În schimb, dădui peste o broască testoasă vânătă gălbuie. O lăsai în pace. Deasupra mării neliniștite și a dobrogei pietroase, deasupra întregii lumi, cerul rămase tot senin, tot orbitor de luminos. Pe tabun, caii moleșiți de arșița amiezii, se adunară în stoluri și începură să se apere de muște cu cozile lor lungi și stufoase. Mă plimbai pe tabun, mă plimbai și privii caii, mă plimbai până când ostenii. Gândurile mi-erau atât de împrăștiate, încât nici nu băgai de seamă că ierburile aspre și ghimpoase mi pară picioarele goale. Rănile nu prea adânci, însă proaspete, sângerară și măusturară. Presărai peste ele țărână fierbinte. Sângele nu mai curse, dar durerile continuară. Erau dureri mărunte pentru carnea mea puțină și obișnuită cu chinul și le îndurai. Păi chiar mă pomeni părând mi rău că le îndura atât de ușor. Întorcându-mă, o găsi pe urma întinsă cât era de lungă pe nisip. După ce ei ieșise din mare și se uscase îndelung la soare, își îmbrăcase numai șalvarii. Bluza se odihnea ghemuită ceva mai departe. Sânii mici și gălbuiși îi acoperise pe jumătate cu un șal subțire de borangic, prin care se vedea totul ca prin sticlă. Mă uitai la ea, mă uitai la marea neliniștită, apoi iarăși mă uitai la ea. Sfiala de care sufeream destul de des veni și puse stăpânire pe mine. Mi-a acoperit obrazul cu mâinile ca și cum aș fi vrut să-mi ascund fie urțenia am fără leac, fie lacrimile. Vreau să-i să încep vorba, însă nu mă pricepui cum. Mă scoase din încurcătură tatărușca pe care o auzi spunându -mi. Să mâncăm, Lenk! ține nu-ți e foame? Pe mine, după ce înot totdeauna mă apucă foamea. Mă apucă foamea de parcă aș avea șoareci în pântec." Dacă zici, dacă zici și dacă vrei." Desfăcuiei legăturica pe care o găsi în coșul de papură și mă dusei lângă urma. Ne așezăm amândoi pe nisip. Își acoperi ceva mai bine pieptul. împărțim pe din două turtișoarele coapte în cenușe și carne de berbec friptă în frigare la foc domol de molde, tizic, fără flacără. Turteșoarele aveau gust plăcut, gust plăcut avea și friptura grasă de berbec bătut, iar laptele, laptele acru din ulciorul pe care uruma îl îngropase pe jumătate în nisip lângă țărm, să-l ajungă și să-l învăluie talazurile, era destul de rece. Oricum tăia și potolea setea mai bine decât oricare altă băutură. Încărăm în puțin și repede, după ce înghiți ultimul dumicat, tătărușca mă întrebă. De unde ai venit tu, Lenk?”. Îi arăta marea și zarea depărtată. Și cum ai nimerit la noi? Întâmplarea, numai întâmplarea." Te cu un timp, pe urmă zise, Eu cred le pe toate câte le avem noi, bune sau rele, ni le aduce întâmplarea, numai întâmplarea. Și mai cred len tot întâmplarea ni le ia. Poate că nu pe toate." Poate, însă eu cred, Len, că pe tine, într-adevăr, te-a dus la sorg, Marea. Și după ce Marea te-a dus la sorg, întâmplarea te-a pus față în față cu tata." De adus, m-a adus Marea, însă eu nu sunt om de mare, sunt om de câmp." Am văzut de la început că ești om de câmp." Cum ți-ai dat seama?" Nu era greu. Știi să scoți apă dintr-o fântână cu burduf, știi să umbli cu cai, Dar ia spunem lenc, cum te-te-a aruncat pe tine tocmai aici, Marea?" Putea să te arunce mai la miază noapte sau mai la miază zi și atunci noi doi nu ne-am fi întâlnit. Eu cred că a fost sortit ca noi doi să ne întâlnim, Lenk. Oamenilor nu li se întâmplă decât ceea ce e sortit să li se întâmple. Soarta mai e și cum și-o face omul. Nu, Lenc, nu. Totul e hotărât mai dinainte pentru fiecare. Chiar totul? Atunci cum rămâne cu întâmplarea? Da, Lenk, totul, totul. Iar întâmplarea e și ea sortită să se întâmple. Sunt scrise toate astea în stele. De către cine? Tătărușca se uită la cerul limpede albastru, cu ochi verzi ca iarba se uită. Zise încet, de către acela care locuiește acolo sus și este atot puternic, de către Allah. Când rostii numele lui Allah, se îndoi și-și lipi fruntea de nisip. De trei ori și-o lipi, pe urmă se așeză ca mai înainte. Șalul care îi acopera pieptul îi căzu. Rămasă iarăși goală până la brâu. Roșii, roșii și mă uitai înspre cai. Uruma culese șalul din isip și și-a acoperit pieptul. Să-ți spun pe unde am fost înainte de a veni aici? Spune-mi, am să te ascult, Leng, pentru că eu n-am ieșit niciodată din sorg. Eu n-am fost nici măcar până la Constanța. Și apoi, nouă tătarilor, ne plac mult poveștile." Poveștile adevărate și poveștile născocite. Când eram mică, mama îmi spunea în fiecare seară câte o poveste. Și acum nu-ți mai spune? Nu, acum îmi spune că dacă am poftă de povești, să mi le născoce singură. Și ți le născocești? Da, îmi spun singură povești, în cap. Râserăm și după ce ne trecu râsul, îi înșirai toate câte mi le-a aminte la repezeală. Uruma se uita cu ochii pierduți undeva în largul mării, spre zare. Licăreau acolo și abia se zăreau, ca prin ceață, aripile albe ale unei corăbii vechi. O lăsai să privească și să tacă. La un moment dat, fruntei se întreții ușor. Se gândi la ceva. Nu știu la ce se gândea. Nu voi cum să știu la ce se gândește. M-au și șoptind. Leng! Da! Eu zic așa, că omul nici nu trebuie să umle atâta prin lume." Tu ai văzut câmpuri și sate, ai văzut orașe și oameni și, și ai mai văzut cum oamenii trăiesc la oaltă sau cum se ucid între ei. Multe ai văzut lenc, dar eu cred că oamenii sunt pretutine la fel, că viața e pretutindeni aceeași, și, și dacă stăm și ne gândim bine, cu ce ne alegem noi din viață? Cu puțină visare, cu puțină bucurie, cu puțină tristețe și uneori, uneori ne alegem și cu puțină dragoste. Cuvântul dragoste, rostit pe neașteptate de buzele ei mari și cărnoase, înflipse inima uscată și seacă. Cum team acolo pe nisip sub arșita soarelui, mă întrebai dacă n-ar fi potrivit să arunc straile de pe mine, să intru în apă, să not în larg departe, cât mai departe, să ajung acolo unde nu ajunge nimeni, acolo unde apele mării se topesc în cer și cerul se topește în apele mării, ori să mă afund undeva în adânc și să mă las de buna mea voie, pradă vietăților niciodată sătule ale mării. Tânjise mereu după dragoste, însă niciodată nu a putut să se împarte de ea. Ursitoarele mă ursise să nam parte de dragoste. Ursitoarele. Erau și ele doar o închipuire. O închipuire ca atâtea alte închipui romenești. Căzui într-o tristețe chinuitoare. Îmi luai capul în mâini și îmi sprijinii barbia de genunchi. Lenc! Da. Ai auzit ce am spus? Am auzit. Capul mi se înfierbântă și mi se tulbura. Mă întrebai din care, în aripat și plin de vrajă basmarab, se-i uruma și pe ce covor fermecat călătorise se ia de lângă albele minarete ale Bagdadului până la mine. Poate lângă mine nu se afla nimeni, poate uruma era numai o umbră, poate nu era nici măcar o umbră, ci doar o înșelătoare plăsmâire a imaginației mele arzătoare. Lâng? Da! Nu! Uruma nu era o plăsmâire, uruma nu era o umbră, uruma era o fetișcană din cătunul sorg. O rușcă adevărată. Și această tătărușcă, cu ochi strâmbi, gălbuie și puțină la trup, biata, tângea și ea ca orice neînsemnată faptură omenească după dragoste. Căci orice faptură omenească, oricât de măruntă, oricât de neînsemnată, știe că după viață vine moartea și că viața trăită fără dragoste e ca și cum n-ar fi trăită. O privi. Acum se uita spre mine, ochii verzi ca iarba sălbaticei câmpii dobrogene obrogene, se întristaseră și se umeziseră, buzele îi se uscaseră și tremurau. Da, da, da, tânja după dragoste, după un singur strop de dragoste tânja. Dar după ce fel de dragoste tânja ruma, nu-mi dădui seama, îmi aminti că tătărușca era fata stăpânului meu. Și mai aminti că mă legase în față de tătar prin cuvânt, că o voi respecta ca pe o icoană și că nu o voi atinge nici măcar cu o floare. Lăsai ochii în jos și mă-nfășurai în dureroasă tăcere. Marea se frământă, se supără și vuii, îndelung și mânios vuii marea. Un val înalt și înspumat se sparse de țărm, se prelinse până lângă noi, ne răcorit tălpile. Capetele ne rămaseră tot în tot întărătate, tot tulburi, abia izbutise să să nu-mi vorbești niciodată de dragoste, urmă, auzi? Niciodată. M-am legat față de... Îmi luă vorba din gură. De tata. Da, mi-am dat cuvântul. Cuvântul. L-a luat și l-a risipit vântul. În cele patru colțuri ale lumii l-a risipit vântul, lenc. Ochii lucire. râse și râzând își arătă dinții mici și albi, își dezgoli pieptul. Marea se zbătu, dar nisipul țărmului pe care ne aflam rămase tot nemișcat, tot fierbinte. Nemișcat rămase întregul pământ, cu șesurile lui, cu dealurile lui, cu munții lui, cu apele lui limpez și cu apele lui întunecate. Nemișcat rămase și cerul. Da, și cerul, cât era el de cer, rămase tot nemișcat. Mi se păru că întreaga lume ar fi pustie. Lumea însă nu era pustie. De undeva din larg se apropiară și zburară jurul nostru pe scăruși. Fulfurile din aripi se depărtară. Lenc, vino lângă mine. Nu, n-am să viu. De ce? Dacă te chem, dacă te chem trebuie să vii. Nu uita că sunt stăpâna ta. Și dacă sunt stăpâna ta, când te chem, trebuie să vii. Cânturile mi se frânseră. Parcă mi se frânse și trupul. Soarele se prăvălie asupra mea. Cu toate flăcările lui se prăvălie asupra mea soarele. M-a aprinse. Vălmăjii prostește. Nu viu. Nu viu pentru că... Pentru că au să ne vadă. Nu e nimeni, lenc N-are să ne vadă nimeni, Lenk. Nimeni. Ba mă au să ne vadă. Au să ne vadă caii. Spunând acestea cu cel mai șovăitor și mai stupid glas omenesc, îi privi obrazul galben rotund ca luna plină, cu un nas mic, cu ochi nițeluși pieziși, cu buze mari cărnoase. Pe fața tătăroaicei acum nu era scrisă cum așteptam bucuria, însă nu era scrisă nici tristețea. Nu era scris nimic, așa cum nimic nu era scris pe nisipul mărunt și fierbinte care ne înconjura, așa cum nimic nu era scris pe cerul albastru și rotund care atârna neclintit deasupra noastră. Cu glas încet, uscat, sec, care nu mai era al ei, răspunse, „Kai, da, cai cu lor mari, au să ne vadă, are să ne vadă și Hasan. Dar nu trebuie să ne fie teamă de Cailenc. Caii au să ne vadă, dar n-au să ne spună nici mamei, nici tatei, nici lui urpat. Nimănui nu au să ne spună caii. Deși mă chemase și, după câte pricepui, tot mă mai aștepta, nu puteți să mă apropii de ea. Marea verzuie foșnie iarăși ca o pădure bătrână, talazurile nerăcorire iarăși tălpile goale. Cu ochiul lui uriaș de foc, soarele se uita la noi. Nici soarele n-avea grai. Mai mult, soarele, cât era el de mândru și de puternic, nu era în stare nici măcar să ciripească, cip-cirip, cip-cirip, ca vrăbile. Şoptii, uruma, taling cine te-a învățat pe tine dragostea? Sluga Ismail? te Tăzărușca se posomodul, lăsă buza în jos, se scutură toată cu scârbă de parcă aș fi azurlit asupra ei un făraș de gunoi. Nu, Ismail, ți-a mai spus-o, era nespălat. Altcineva, anul trecut. Dar tu, Lenk, nu m-a întrebat. Îmi sfarmi inima dacă mă mai întrebi. Nu m-a mai întrebat, leng. N-am să te mai întreb nimic, niciodată. Se lungi pe nisip și se întinse cu fața în sus. Pântecul subti se zbătu, ca mare se zbătu. Ca să nu supere soarele, închise ochii. Buzele, buzele uscate îi tremurară. Nu știu cum se făcut, dar în venirea în amintire câteva întâmplări mai vechi, cu băieți și cu fete, care au vuse să loc mai mult la noi în sat, la Omida, pe lunga, îngusta și săraca valea Călmățuiului. a cuprinse frica. O întrebai pe tătăruș că, încet de tot, de parcă mi-ar fi fost mie însumi rușine de ceea ce o întrebam. Uruma, ție nu ți teamă că dacă faci dragoste, s-ar putea ca într-o zi să aduci pe lume un tătăruș? Nu. Nu-mi duce grija, Lenk. Știu eu, mă pricep eu. nu o să rămân cu burta mare. Iarăși zburară în jurul nostru pe scăruși. Vântul ne trimise un talaz înalt și verzui. Înainte de a ajunge la tălpile noastre, îl subse nisipul. pe răpe deasupra câteva flori de spumă albă. Le topi soarele. Cât ai bate de trei ori din palme, le topi soarele. Soarele topește spuma. Pământul topește trupurile îngropaților.